Джордж Мартін. Існя льоду та вогню. Книга перша Гра престолів. Ар'я. Ар'я знову зробила криві степки. Вона подивилася на них з а тоді перевела погляд туди, де між інших дівчат сиділа її сестра Санса. Життя Санси було бездоганним, так казали усі. Робота Санси така ж гарна, як вона сама. Якось розказала септа Мордана їхній вельможній матері. Юна панна має такі вправні, витончені ручки. Коли пані Кетлін запитала про Ар'ю, Септа пирхнула. На жаль, Ар'я свої руки позичила в коваля. Ар'я сторожко зиркнула через кімнату, хвилюючись, чи не прочитала Септа Мордана її думки. Але Септа сьогодні на неї не зважала, бо піклувалася біля принцеси Мерцели, вся усміхнена і у захваті. Не кожен день Септі випадала честь навчати жіночих мистецтв принцесу королівського дому. Так сказала сама Септа королеві, коли та привела Мерцелу. Ар'ї здавалося, що Мерцелені стіпки не надто рівніші за її, але Септа Мордана щебетала дещо зовсім інше. Ар'я ще раз оглянула свою роботу, шукаючи якогось способу врятувати її. Тоді зітхнула, відклала голку і похмуро зиркнула на сестру. За роботу і Санса весело базікала. Бета Касель, маленька дочка пана Родріка, сиділа біля її ніг і не пропускала жодного слова, а Джейна пул саме нахилялася, щоб прошепотіти їй щось на вухо. «Про що ви там балакаєте?» – раптом запитала Ар'я. Джейна здригнулася, поглянула на неї та засміялася. Санса зніяковіла, Бета почервоніла, але жодна не відповіла. «Та кажіть уже!» – мовила Ар'я. Джейна спочатку пересвідчилася, що Септа Мордана не слухає. Мерцела якраз говорила щось, і Септа сміялася разом з іншими паннами. «Ми говорили про принца», – відповіла Санса солодким, як поцілунок голосом. Ар'я знала, про котрого принца йдеться. Звісно, про Джофрі, того високого і вродливого. Сансі випало сидіти поруч із ним на бенкеті. Ар'ї, певна річ, дістався малий товстун. «Джофрі подобається твоя сестра», – прошепотіла Джейна. «Така горда, наче це якось стосувалося її. Вона була кращою Сансиною подружкою і дочкою управителя Зимосічі. Принц Сам сказав Сансі, що вона дуже вродлива. Вони удружаться, замріяно прощебетала мала Бета, охоплюючи себе ручками. Тоді Санса стане королевою на всій державі. Санса мала совість почервоніти. Вона дуже гарненько червоніла». Вона все робить так гарнесенько, ой, лелечки, подумала Ар'я з глухою відразою. Бето не вигадуй дурниць, заперечила Санса, лагідно гладячи дівча по голові, аби пом'якшити різкі слова, а тоді подивилася на Ар'ю. Що ти думаєш про принца Джофрі, сестро? Він справжній лицар чи не так? Джон каже, що він схожий на дівчисько, відповіла Ар'я. Санса зітхнула, продовжуючи шиття. «Бідний Джон», – мовила вона, – «він заздрить, бо сам байстрюк». «Він наш брат», – сказала Ар'я занадто голосно, порушивши пообідній спокій палати у вежі. Септа Мордана підняла очі. Вона мала кістляве обличчя, гострі очіці та тонкогубого рота звиклого невдоволено кривитися. «Про що це ти, дитино? «Він наш зведений брат», – виправила Санса бездоганно точно та ввічливо, а тоді посміхнулася до Септи. Ми з Ар'єю говорили про те, яке щастя для нас сьогодні приймати в себе принцесу». Септа Мордана кивнула. «Це справді велика честь для нас усіх». Принцеса Мерцела відповіла на ці вияви гостинності непевною посмішкою. «Ар'я, чому ти не працюєш?» – запитала Септа і підвелася на ноги. Шурхотячи крохмалевими спідницями вона перетнула кімнату. «Ну ми подивимося на твої стіпки». Ар'я воліла б заверещати з розпачу, якраз санси вдача, отак взяти і привернути увагу Септи. Ось, – пред'явила вона свою роботу. Септа роздивилася клапить тканини. Ар'я, Ар'я, Ар'я, – похитала вона головою. – Так не можна. Ні-ні, так не годиться. Тепер на неї дивилися усі. Це вже було занадто. Санці виховання не дозволило сміятися з сестреної ганьби, але Джейна тим часом уже шкірилася за двох. Принцеса Мерцела зробила співчутливу міну. Ар'я відчула, як на очі навертаються сльози, тоді скочила зі стільця і гайнула до дверей. Септа Мордана закричала у слід. Ар'я, негайно повернися, ще один крок і начувайся. Твоя вельможна мати дізнається про це, втекти на очах у принцеси королівського дому, ти нас ганьбиш. Ар'я зупинилася біля дверей та розвернулася, закусивши губу. Сльози текли у неї по щоках. Вона спромоглася вклонитися Мерцелі і вичавити, з вашого дозволу, панно принцесу. Мерцела кліпнула очима і поглядом пошукала в панянок свого почту підказки, що робити. Але вагалася тільки вона, септа ж налаштувалася рішуче. Куди це ти зібралася, Ар'є? Ар'я обпалила її поглядом у відповідь. Піду кони какувати, щоб далеко ночувати. Солодко прощебетала вона відчувши миттєве задоволення від виразу на септеному обличчі. Тоді крутнулася на місці і вибігла геть, ринувши сходами донизу так швидко, як тільки несли ноги. Життя вчинило з нею нечесно. Санса мала геть усе, бо була на два роки старша. Поки народилася Ар'я, молодшій сестрі вже нічого в світі не лишилося, Ар'я часто про це думала. Адже Санса вміла шити, танцювати і співати. Вона складала вірші – вона мала гарний смак до одягу, вона грала на високій арфі, а до того ще й на дзвіночках. І що найгірше, вона сама була гарна. Санса мала високі витончені вилиці своєї матері та густе рудо-брунатне волосся роду Таллі. Ар'я ж уродилася у свого вельможного батька з темним брунатним волоссям, без жодного блиску, довгим і похмурим обличчям. Джейна раніше кликала її Ар'я коняка та й ржала, пробігаючи неподалік. Образа боліла тим гірше, що єдине, в чому Ар'я перевершила Сансу, була їзда верхи. Ну, ще замкове господарювання, бо Санса не дуже тямила у числах. Ар'я сподівалася заради блага самої ж Санси, що принц Джоффрі матиме доброго управителя. Німерія чекала на неї у вартовій внизу сходів і скочила на ноги, щойно побачила хазяйку. Дівчинка розпливалася в посмішці. Принаймні, хоч вовчення її любило, одне в усьому світі. Вони усюди ходили разом, і Німерія спала в її кімнаті в ногах ліжка. Якби пані-мати не забороняли, Ар'я Радо брала б вовчицю на посиденьки з шиттям. Хай би тоді Септа Мордана поскаржилася на її стіпки. Поки Ар'я відв'язувала Німерію, улюблениця лагідно покусувала їй руку. Вовчиця мала жовті очі, які блищали, мов золоті монети, коли ловили світло. Ар'я назвала її на честь войовничої цариці з Понадройну, яка повела свій народ через вузьке море. Чомусь це ім'я теж викликало загальну відразу. Санса, звісно, назвала своє цуценя «панночкою». Ар'я скривила мармизу і міцніше обійняла вовчицю. Німерія лизнула їй в ухо, дівчинка захихотіла. До цієї години Септа Мордана вже, мабуть, наскаржилася пані матері. Якщо Ар'я піде до кімнати, її там, напевне, знайдуть. А вона не хотіла, щоб її знайшли, тож вигадала кращу розвагу. Хлопці якраз навчалися бою мечами у дворі. Вона палко бажала побачити, як роб вкладає справжнього лицаря-принца Джофрі пикою догори. «Ходімо», – прошепотіла вона до Німерії. Тоді скочила на ноги і побігла, а вовчиця кинулася слідом. На критому мості між зброярнею та кам'янцем було вікно, яке відкривало вид на увесь двір. Саме туди вони й прямували, а коли нарешті дісталися, то побачили Джона, який сидів на підвіконні під першим одним коліном підборіддя. Він дивився на навчання і так захопився, що не помічав їх наближення, аж поки його білий вовк не рушив їм назустріч. Німерія підібралася до нього тишком-нишком, а привид вже більший за решту зі свого поносу. Понюхав її, легенько вкусив за вухо і повернувся на місце. Джон кинув на Ар'ю цікавий погляд. «Хіба ти не маєш зараз сидіти за шиттям, сестричко?» Ар'я висолопила на нього язика. «Я хотіла подивитися, як б'ються». Він посміхнувся. «То лізь сюди». Арія видиралася на підвіконня і сілася поруч із братом, під супровід хору з глухих ударів та зойків знизу з двору. На її розчарування у дворі якраз навчалися молодші хлопчаки. Набрана накрутили стільки повсті, наче периною підперезали, а опасисти її без того принц Томен став зовсім круглий. Вони пихкотіли, пирхали й лупцювали один одного обмотаними ганчірками дерев'яними мечами, під пильним наглядом пана Родріка Каселя. Огрядного, мов барило, майстра-мечника з пишними сивими баками на всі щоки. З десяток малих та дорослих глядачів підбадьорливо гукали до суперників. Серед них найгучніше звучав робів голос. Коло нього Ар'я помітила Теона Грейджоє з золотим кракеном свого дому на темному жупані та скривленим від презирливої зверхності обличчям. Обидва бійці вже хиталися, і Ар'я вирішила, що двобій почався давно. Трохи виснажливіше за життя, відзначив Джон, і трохи цікавіше за шиття теж, не розгубилася Ар'я. Джон вишкірився, потягнувся і скуйовдив їй волосся. Ар'я зачервонілася. Вони завжди були близькі одне до одного. Джон мав батькове обличчя так само, як і вона, а от решта дітей, легкі на усмішку, з вогнем у волосі, роб, санса, бран і навіть рікон вдалися у таллі. Тому Ар'я, коли була меншою, боялася, що теж вродилася байстрючкою. Страхами своїми вона поділилася з Джоном і той рішуче їх розвіяв. «Чому ти не у дворі?» – запитала Ар'я. Він відповів слабкою посмішкою. «Байстрюкам не дозволено шкодити юним принцам. Кожен їхній синець у навчальному дворі має бути завданий мечем законного нащадка. Ой, Ар'ї стало соромно, вона мала б сама здогадатися». Вже вдруге за сьогодні Ар'я подумала, що життя влаштоване дуже нечесно. Тоді вона поглянула, як її малий брат лупцює Томена. «Я б теж могла не гірше забрана», – заявила вона. «Йому ж тільки сім років, а мені дев'ять». Джон роздивився її з висоти своєї 14 мудрості. «Ти занадто кощава». Він узяв її за руку і помацав м'язи, а тоді зітхнув і похитав головою – Має сумнів, що ти колись піднімеш меча півторака, не те, що зможеш ним рубати». Ар'я висмикнула руку і кинула на брата нищівний погляд. Тоді Джон знову скуйовдив їй волосся. Вони стали дивитися, як Бран з Томеном кружляють один навколо одного. «Бачиш принца Джофрі?» – запитав Джон. Спершу вона його не помітила, а тоді знайшла позаду, в тіні високої кам'яної стіни. Він стояв оточений незнайомими хлопцями, напевне, молодими зброєносцями, бо ті мали на собі кольори Ланістерів і Баратеонів. Серед них було й кілька старших чоловіків, напевне, лицарів. «Ану поглянь на герба у нього на вапенроку», – показав Джон. Ар'я поглянула. На підватованому вапенроку принца було вигаптувано гербового щита. Гаптування, поза всяким сумнівом, було бездоганне. Розділений згори вниз герб, ніс на одній половині вінчаного короною оленя королівського дому, а на другій – лева ланістерів. «Ланістерівська пеха», – зазначив Джон. «Здавалося б, носи королівський знак та й годі, якщо ти вже принц. Але ж ні, він сміє ставити дім матері поруч із батьківським». «Але ж мати нічим не гірша», – заперечила Ар'я. Джон гигикнув. «То зроби те саме, сестричко, поєднай герби Таллі і Старків у своєму». Вовки з рибою в зубах?» – вона засміялася. «Вийде якась дурниця. А до того ж, якщо дівчині не дають битися, навіщо їй герб?» Джон знизав плечима. «Дівчата можуть мати герб, але не меч. Байстрюки можуть мати меч, але не герб. Ці закони встановив не я, сестричко». З надвору загукали, принц Томен покотився пилюкою, марно силуючись встати. Товсто підбиті навчальні обладунки робили його схожим на перевернуту черепаху. Пран стояв над принцем з піднятим дерев'яним мечем, готуючись вдарити знову, коли той стане на ноги. Чоловіки засміялися. «Годі!» – вигукнув пан Родрік. Він дав принцові руку і поставив його на ноги. «Добрий двобій!» Л'ю, Доніс, допоможіть їм зняти обладунки. Тоді пан Родріко звернувся. Принце Джофрі, робе, чи не бажаєте ще однієї сутички? Роб з попереднього разу, рвучко виступив наперед. З радістю. Джофрі також вийшов наперед у відповідь на заклик пана Родріка. Його волосся сяяло, як золоте прядиво, а сам він виглядав знудженим. То дитячі забавки, пане Родріку. Те он грей Джойс ненацька реготнув. Та ви ж і є діти, зверхньо мовив він. Може, то роб ще дитина, відповів Джофрі, а я принц. Мені набридло лупцювати старків іграшковим мечем. Ти сплутав хто кого лупцював, Джофе, мовив роб, чи злякався? Принц Джофрі роздивився його з гори донизу. Та я просто нажаханий, відповів він. Ти ж он наскільки старший за мене. Дехто з ланістерівців засміявся, Джон дивився униз на все це, скрививши рота. «Джофрі – справжній гівнюк», – мовив він до Ар'ї. Пан Родрік у роздумах посмикав себе за білі баки. «Що ви пропонуєте?» – запитав він принца. «Гостру зброю». «Згоден», – миттєво відповів роб. «Дивись, пошкодуєш?» Майстер-мечник поклав руку на плече роба, щоб угамувати його. «Гостра зброя надто небезпечна. Я дозволю тільки турнірні мечі із затупленими краями». Джофрі нічого не сказав, але незнайомий аргій чоловік, високий лицар із чорним волоссям і рубцями від опіків на обличчі, виступив попереду принца. «Це ваш принц! Хто ви такий, пане, щоб вирішувати, чи може він битися гострою зброєю? Майстер-мечник зимостічі! Про що вам, клегане, краще не забувати? То ви тут навчаєте бабів?» – глузував обпечений воїн м'язистий, наче бик. «Я навчаю лицарів», – суворо відповів пан Родрік. «Вони битимуться гострою зброєю, коли будуть готові, коли досягнуть належного віку». Обпечений поглянув на роба. «Скільки тобі років, хлопче?» «Чотирнадцять», – відповів роб. «Я вбив людину, коли мав дванадцять, і, напевне ж, не турнірним мечем». Ар'я бачила, як роба підкинуло, бо зачепили його гордість. Він обернувся до пана Родріка. «Дозвольте мені, я зможу його побити». «То побий турнірним мечем», – відповів пан Родрік. Джофрі здвигнув плечима. «Приходь змагатися, як подорослішаєш Старку. Дивися б тільки, не досить до старості». Ланістерівці зареготали. Роб вилаявся брудно й гучно, аж двором пішла луна. Вражена Арія прикрила рота долонею. Теон Грейджой схопив роба за руку, не пускаючи до принца. Пан Родріку розпочервав на собі баки. Джофрі удавано позіхнув і мовив до молодшого брата. «Пішли то мене, погралися, та й годі, залишимо дітям їхні забавки». Ланістерівці розриготалися ще дужче, а Роб ще дужче залаявся. Пан Родрік побуряковів із люті під своїми баками. Теон тримав Роба над челищатами, доки принці та їхній супровід не відійшли на безпечну відстань. Джон дивився, як вони йдуть геть, а Ар'я дивилася на Джона. Його обличчя зробилося спокійним, як ставок у серці божигаю. Нарешті він зліз із підвіконня. Комедію скінчено, мовив Джон, нахилився і почухав привида за вухами. Білий вовк підвівся і потерся об нього. Краще біжи до своєї кімнати, сестричко, септа Мордана вже напевне чекатиме на тебе. Що довше ховатимешся, то суворіша буде кара. От засадять шити на цілісіньку зиму, а як настане весна, Знайдуть твоє мертве тіло з голкою у замерзлих пальцях. Ар'я жарту не оцінила. Ненавиджу життя, гарячково вигукнула вона. Так нечесно. Чесно, взагалі не буває, відповів Джон. Він знову скуйовдив їй волосся і пішов геть у мовчазному супроводі привида. Німерія теж була рушила слідом, та побачила, що Ар'я нікуди не йде, і повернулася. З великою нехітю Ар'я рушила у протилежному напрямку. Це вийшло ще гірше, ніж думав Джон. У кімнаті її справді чекала Септа Мордана, але не сама, а разом із матір'ю.